Това беше първата лекция. Минавам на първата идея – мистика. За мистикът изучаването на тайната на живота е нещо повече от всички религии и няма по-важно от това изучаване. Мистикът, за мистикът – постоянното молитвено настроение – Тоест, постоянното помнене на Бога е самата опора, която съгражда тесния, мистичния път. Мистиците пият ежедневно Бога. Тук се сещам за нещо и пак за малко ще се отклоня. Тъй като много хора пият, ядат добавки, хубаво е чисти храни. Всичко това не е мярка. Накратко казано. И това влиза в плана, но не е мярка. Това, което искам да кажа. И на което наблегнах за малко София, Важно е. Тоест, начина по който говориш. Думите. Да съблюдаш, да бдиш над всяка дума, понеже думите, когато ги изпусниш, те ще те гонят. Става про за изкривените, неточните думи и така нататък. Когато ползваш много точно думите, Оттам произлизат такива витамини, такива добавки, такива енергии, че с нищо не могат да се сравнят. Оттам се започва. После и другите неща вече са на място. Така. Значи, мистиците пият ежедневно Бога. Мистикът казва, пристигнах в мястото, където съм свободен от всичко чуждо и родно. Мистиката е велико познание за единството и целостта на живота. Мистикът открива Бог и в богатството, и в бедността, навсякъде, защото Той е станал правилния човек. Мистикът няма родина, Той има в себе си само Бог. Единственото реално съкровище на световете. Мистикът е същество. Което е извън себе си. Той влиза и излиза от себе си. Той е свободен. Знай как да влиза, знае как да излиза от себе си. Както обикновеният човек влиза в къщата си, излиза от апартамента си. Мистикът излиза от тялото си и влиза свободно. Мистикът се е спасил от най-коварния опасен потоп. Потопът на повърхностните думи. За мистикът, розата, розата не се разцъфтява в света. Розата се разцъфтява в Бога. Розата е заобградена от тъмната нощ на тръните, но тя ги е преодоляла. Те ни пречат. Този, който е влязъл и пристигнал в духовните и мистичните тайни, той не говори дълбоко за тях, защото ще изкриви истината и Той не прави посегателство. Голямата преданост в суфизма се смята за мистичен огън, който води човекът в Бога. За суфи монашеството е скрито не в манастира а в сърцето на човекът." За истинският Суфи богохулството и религията са едно и също нещо. Запомнете, ще го повторя нарочно отново. За истинският Суфи богохулството и религията са едно и също нещо. Това означава, че Суфи живее в състоянието на Бога. Той напълно е умрял и за богохулството и за религията. Той е оживял в самия Бог и е над тези неща. Те не го докосват, както някой, когато критикува учителя. Няма нужда да защитаваш учителя. Учителя е такова високо поле, че нищо не го докосва. Суфия е над религията, защото казва, каква религия има в Бога. В Бога няма религия. В Бога има любов и истина. Велика пълнота. Но това не е религия, това е друго нещо. В Бога има постоянна пълнота и безкрайност. Исуфи казват, аз живея сега в Бога. Защо ми да вярвам в утрешния ден? Утре вече късно да искаш да живееш в Бога. Сега. А Бог е всякога и постоянно тук.